Jutxaren deitzen da Agustin Alkatek plazeratu berri duen lana eta proiektu berri hontan bidelagun lagun, Julian Labat, San Bidegain, Pierre Zangla, Kamila Zubelia eta Kiki Jatziat izan ditu. Zortzi ba, kantu biltzen dituen diskari buruz, mintzatu gara Agustin Alkatekin. Zut, gabatu uh, ditugun dizkoetatik, bera zinu perena duen dizkoa dela hau, zakitik ez dut askirando dela estilo adelitik ere askian hitza beste konparatu badia estiloan izekoak folk txorrutenae folk rock beste batzu hokeelua ugaka eta eta duz bat ere bukartzeko, eta bai eusokotena emainzarekin konten gizatak dugu zikoak. Esan dut, hutsaren atxa deitzen dela diska berria eta irakurri duanez, garai zaiak plasmatu baditu esperantza, arnazten duten kantuak dira? Be, bai, bai, bai, bai, kantuak bai, izan datzen dute, garaibat egiten dituen Uh, hmm. eh ni ikusten lanaren garaiak bereziki askatik boto ez badago ongi arako asko eta ba la kontzak ez auti istalarian bispersonalian eta ba dakite dugu bizitan sustala Eta beresketa bat izan izan da, beresketa zauk ekin eta dena eta baina dena ikertatzen gidenak dira, baina gian novelarik ikertatzen dira darik, eta kitzetik gero dengauza, gara ikramatikoak dira biskabateko bera zehile gira uren eta beraz, ba oftik gengela emoluzionala, orta txikatera da disko hori, eta hori hitzutan edizkara da zen eta jendeak ere identifikazioan aldo da, eta nire izagozen zu ditugolako garai batzu. Eta, bai, akutsi nainoan, baxaren artza izen buruarekin ere, ba, nahiz da uste duzuen, bazuruaren zuluan zirela, ba, beti bat dela energia bat, eta optikaterateko eta zerbait behi asmatzeko. Ba guztin alkaten utxaren atxa izeneko diskaberria, interneten eskuragarri duzue, eta binilo eta zedean ere salgai da. Ekun nahi zari da, lehertu ez zinik, gauak eman ditu milioi bat izan, Altra vez Me sangua body Y un duo otra vez Me sangua body Y un duo